adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciunile prea în Aice sale, ale Sfinților, slaveților și tuturor laudaților apostoli, cu ale Sfântului Gricherie Mărturisitor, ale Sfântului Mucenic Agapie și din din a nostru, celor din părinții, lăsuri și a cărora pământului nou să vârșim, ale Celui lui Părintelui nostru Vasine cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei capadochi, ale Sfântului Dresul Dumnezeu și Achim și Ana. Și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliați, să ne mântuiască pentru noi ca un bun și de oameni iubitori. Noștri Doamne Iisus Ioase, Dumnezeu nostru, Nu ne prenou. Te-ai câștigat lumea toată și te-ai pierdut Sufletul, nimic n-ai câștigat și degeaba ai trăit, ne învață Domnul Hristos, ziditorul nostru, Dumnezeul cerului și al Pământului și nu oricine din credincioși oamenii trăiesc într-o necunoștință datorită faptului că în indolența lor sunt asemenea unei corăbii fără cârmă predispusă la orice val să fie înnecat. Omul niciodată nu se poate disculpa în fața lui Dumnezeu că nu a avut o imunitate față de valurile lumii. El, cum este croi de său, este atât de puternic de niciun iad nu poate dărâma, precum și atât de slab cum și o muscă este mai puternic ca el. Dar prin oamenii și prin lucrările diavolilor, diavolilor și asujitorilor lor, Omul, punând mai mult accent pe partea cealaltă efemeră a trupului care este supusă morții, își trage odată cu trupul și sufletul în moartea veșnică. Două întrebări și-a pus omenirea din începutul ei, ajungând la un apogeu în timpul antichității cam contemporan în una era spirituală și una materială. Din ce este formată materia și în câte se poate ea divide? cât e mică, cea mai mică particulă din materie, care adunată puțin cu puțin, este ceea ce vedem noi în lumea înconjurătoare nouă? Și a doua întrebare, căreia nu i s-a găsit răspunsul, precum nici primea, Sufletul din ce este făcut? Ce este această parte care nu o putea elimina din ceea ce numim noi om sau ființă vie? Dar de fapt nu pentru om, că cealaltă ființă vie are duh de viață, iar omul are suflet. Majoritatea filozofilor păgâni care se închinau idolilor, atât și-au stors mintea și și-au dat niște răspunsuri nici Niciunul a apropiat măcar de adevăr. Unii spuneau că este un număr, unii spuneau că este un tub, unii ceva cantitativ din fi. Și fiecare, după cum avea mintea mai desfundată, definea sufletul, dar nimic apropiat de adevăr. Să ne strecurăm pe această ferestruică în adevăratul sens al cuvântului și în adevărul sufletului. Ce este, ne punem și noi întrebarea sufletului. din credincioși, vedem că Dumnezeu când a făcut lumea a spus așa, a zis și s-a făcut, dar când a ajuns în ziua a șasea a făcut sfat. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Aici iarăși revin și vă pun în temă să aveți grijă cum citiți Sfintele Scripturi, că sunt o cu tremurătoare, că dacă în gramatica ei nu este tradusă, deja apare o erezie. De vreme ce în ziua întâi și până în a cincea, Dumnezeu a zis și s-a făcut și în ziua șasea se face sfat ca să facă pe om, aduce în prezență cel puțin încă o persoană, că sfat nu poți să faci de unul singur. Iată prezența Sfintei treii. Dacă tot ce ne înconjoară nouă ne paralizează cu câtă deșteptăciune este făcut și cât de frumos și corelate sunt toate într-o ambianță perfectă. Și acelea s-au făcut doar prin a zice și s-a făcut. Cum spune Sfânta Scriptură, de vreme ce am venit noi la mâna lui Dumnezeu să ne facă chip și asemănare, și-a făcut sfat, oare asta nu presupune că suntem supremul creației lui Dumnezeu? Și nu orice creație, după chipul și asemănarea noastră, știm că Dumnezeu este Duh, El împrine, îm umple tot cerul, tot universul umple. Nu există discontinuitate în tot universul, cât El de nemărginit unde să nu fie Dumnezeu. Dar pe om l-a limitat, precum și celelalte zidini. Și a rupt din o bucățică din Dumnezeire și ne-a pus-o nouă, chipul și asemănarea sa. Acest chip și asemănarea lui Dumnezeu subzisă în partea de suflet care este imaterială. Nu cade sub unitățile de măsură, nu are nici greutate, nici lungime, nici culoare. Nimic nu-l poate opri. Acesta are însușiri dumnezeiești, din momentul când l-a creat Dumnezeu, când se zemisește pruncul în pântece și la trei zile, de la zămisire se trimite suflet, deja a apărut un suflet în lume. Din momentul acela, sufletul acesta nu se mai distruge, nici nu se mai reîncarnează după cum sunt niște idei străine, cele adevărate, mântuitoare. Să mergem să vedem prețul sufletului și a omului cât de mare este el în fața întregii creații din jurul nostru. Când diavolul a auzit acest sfat, s-a cutremurat din materie și din părticică din Dumnezeu să facă Dumnezeu om căreia să-i dea spre moștenire tot ce a creat el, părăția, până și îngerii cât de mari sunt, cât de frumoși sunt pe care sensibilitatea noastră umană nu i-ar putea rezista, totuși sunt mai mici decât omul. Mântuitorul spune în Evanghelia de astăzi, toată lumea de a-i câștiga-o, după cum alergă nebunii lumii din toată istoria, să cucerească hotare, să-i fie lumea la stăpânii la picioarele lor, ce au făcut? Tot au pierit în disgrația celorlalți. Au câștigat mult, dar și-au pierdut sufletul. Deci dacă tot am câștigat, și acest câștig îl măsoară în toată lumea, în toată bogăția și sălucirea ei și sufletul l-ai pierdut, absolut nimic nu ai câștigat. Iarăși, iată prețul sufletului. Când Mântuitorul i-a luat pe Petru, Iacov și pe Ioan și s-a dus în muntele Tavorului și s-a schimbat la față, s-a făcut fața lui ca razele soarelui, atâta de puternic și de strălucitor era, dar nu o lumină orbitoare ca soarelui, era de nesuferit pentru, pentru sensibilitatea omului. Atât de frumos era Mântuitorul și arătat o părticică din Dumnezeire pe cât putea omul să-l privească. Și așa de puternic a fost impactul vederii Mântuitorului atunci, încât că cei trei au căzut ca niște morți. Iată strălucirea care îl așteaptă pe om dacă merge după Mântuitorul și după poruncile lui. Moise, după ce a coborât din muntele Sinai cu tablele legii, după atâta o stăneală de 40 de zile de post, de apă și de mâncare, avea fața sălucită ca soarele și nu se putea uita poporul de la el. Avea fața acoperită cu prosop. Arhidiacul Ștefan, când a fost dus în Sinedu, în fața rabinilor doveri i-a dat sentința de moarte pentru faptul că a mărturisit istoria poporului Iudeu. Că l-a declinat pe Hristos, că acesta care voi l-ați răstignit, acesta este Fiul lui Dumnezeu din veac, acesta este Cerului și a Pământului. Și atunci, cu acea bărbăție care îl caracteriza în mărturisirea lui Hristos, spune, vă cerurile deschise și pe Fiul omului șezând de-a dreapta Tatălui. Nu zice Fiul lui Dumnezeu, ci Fiul omului că era Fiul lui Dumnezeu din viață venit pe pământ și s-a îmbrăcat din acest truc pe care evreii l-au răsticnit și iată că acum îl vedea, parcă printr-o spărtură în cer, îl vedea și-l Tatălui. A luat trupul nostru și l-a dus spre nemurire, omorând moartea. Ce mărturisesc evreii atunci, arabii? Și-au văzut fața lui ca ungerului? Un Crâșneau din tins de atât munie, fiindcă îl mărturiseau pe Hristos, cu toate că l-au văzut atâta de sățat, Deja se pregătea pentru slava cerească, își încheia aici, aici compurile acestei efemere. Totuși au rămas în aceeași răutate, l-a tras capul fără de lege, la moarte și moartea prin lapidare, moartea prin omorârea cu pietre. De-a lungul istoriei găsim multe persoane mărturisitoare al Dumnezeului Celui Adevărat care au luat chip de înger. Atâta de frumoși erau în viața lor duhovnicească că Dumnezeu i arăta în lor. Cu alte cuvinte, iubiți credincioși, iată cum trans, transpire parcă sufletul din interiorul omului dacă-i bun și frumos în caracterul lui, în faptele lui duhovnicești, deja ca printr-o fereastră luminată vezi curaj. Prorocul David spune așa, în soare este locașul lui și ca un mire iese din cămara sa, întâmpinarea lui la marginea cerurilor, ieșirea Lui la marginea cerurilor. Aici în câteva cuvinte arată nelimitatul Dumnezeu. Dacă soarele este atâta de strălucitor și numai de acolo la atâta distanță primite atâta căldură, gândiți-vă totuși Dumnezeu e acolo. Arată curăția dumnezeirii. Unde îl pot găsi pe Dumnezeu? La marginea cerurilor. Unde-i marginea cerurilor? Oamenii ca niște nebuni largă să găsească universul. Au intrat, dragi dincioși în taile materiei. Asudă frunțile lor ca niște oameni nebuni să-L găsească pe Dumnezeu, cheltuiele imense și Dumnezeu le dă oamenilor încetul cu încetul tainele dar nu va ajunge niciodată în timp de lor, că deja este certată cu Dumnezeu. Caută sufletul! E o adevărată nebunie. Au pus pe cântar un muribun sub un clopo de sticlă și a murit acela. Asta era sorocului. Căutați dezechilibrața, dezechilibrarea balanței. Nimic. Unii spun că s-a dezechilibrat puțin, sau cine știe, de vreme ce el nu are greutate, e logic că sufletul este doar imaterial. Ca și cum am gândit, am cântări un gând. Ca să fiu mai pe-înțeles, să stai pe un cântar, pe un taler a cântarului și să încep să gândești. Oare ești mai greu sau mai ușor dacă doar și nu gândești? Nici cum. Deci, dragi credincioși, prețul sufletului este incomensurabil și aici ne arată Mântuitorul ca să punem preț pe această viață atâta de scurtă. Cine se luptă cu noi, urătorul de bine care și-a dat examenul față de Dumnezeu, l-a văzut pe Dumnezeu și și-a întors armele împotriva în lui, așa cum un fiu pe care tu l-ai crescut, te înjunghie, mișelește, nimic făcându-i rău. Iată că el a vrut să-l tragă și pe om în coaliția lui în răutatea spre Dumnezeu și căuta prin păcate să-l tăvălească ca pe un animal în mășăvie și în felul acesta să-i blasfemieze chipul lui Dumnezeu. Este un animal care are atâta ură pe chipul omului, încât că dacă vede și o poză, se duce și o sfârșie cu așa munie. nu se uită că își rupe colții. Cu atât mai mult închipuiți-vă diavolul ce mânie are pe Dumnezeu și implicit pe om care îi purtăm o părticică din Dumnezeu. Când se ceartă oamenii mari și nu ajung unul la altul să se certe față către față, să se jicnesc prin cei care sunt prietenii lor. Sau prin rudele lor, sau îl jicnește, îl păgubește prin ceva care el este legat sentimental sau material. Așa să-l închipuim pe diavol, de ce are atâta mânie pe om și caută cu toate vicrănile lui să-l certe pe Dumnezeu. Un împărat sau orice om în societate, după prestanța lui de bune moral, oare nu-și păzește copilul lui ca să nu se spurce cu lumea? Că de ce spune Mântuitorul, acest neam prea curvar și păcătos? Vedem ce este lumea. nu zadar, s-a zis, spunem cu cine te însoțești și-ți spun cine ești. Așa și aici omul vis-a-vis -vis de lume și de Dumnezeu este între cele două extreme. Împărații căutau pentru haina porfira lor și onoarea lor să-și crească cât mai decent copii și-i departe de lumea rău -famată. Precum și frățile vase, Altă grijă nu aveți decât să vă păziți, copiii, pentru care v-ați să nu se spurce cu cei care sunt rău, famați. Mărturisește istoria de împăratul Teodosie cel Mare, având doi fi, onore și Arcadie, a vrut să le dea o creștere aleasă. Mult a căutat în imperiu un în înțelept și cu un simț să le ia la curte și să-i dea o creștere aleasă, că ei trebuiau să stea pe tronul lui. Și l-a găsit pe cuviosul Arsenie, un vestit în înțelepciune și în bună cuvință. Odată intrând în casă împăratul, în palatul său imperial, l-a văzut pe Sfântul Arsenie că stătea în picioare și copiii stăteau pe scaune, Și așa învăța. învățat. L-a certat împăratul și pe Arsenie și pe copii cum, aceștia mici stau jos și tu stai în picioare de ascărul lor. Niciodată deci să nu mai faci așa că mă supăr Și ai voie ca să și bazi, dacă te și nu te asculti. Și Sfântul Arsenie se sfia totuși, erau fii de împărat. Dar într-o zi l-a din răbdări și l-a bătut pe arcade de s-a de nu mai putea sta nici pe scaun. Împăratul a lăudat. Și de ce i-a lăsat această poruntă? Că știa prețul care l-a investit în ei, nu putea să lasă moștenitor să-l dezonoreze pe o licheară. Ca drept că sub onorie, unul din fii împăratului a căzut Romă. Și de atunci Imperiul de Apus a rămas pentru totdeauna căzut. Iar prin Arcadie s-a continuat. M-am oprit la acest exemplu i că din ce și întâmplat în istorie, precum și o Scară mică la noi, în entitatea noastră de oameni muritori. Avem prestanța de a scoate de pe mâinile noastre, din mintea noastră, tot cei mai frumoși sunt. Deci iată, drage din ceo că diavolul caută prin om de acum să lovească pe Dumnezeu. <coughs> Așa cum l-a lovit pe Adam prin Eva, așa vrea să-l logească întotdeauna pe Dumnezeu prin ori. Îl duce în păcat și apoi se duce imediat la Dumnezeu și spune, uite ce-ți face chipul și asemănarea ta pentru care tu ai murit. Oare nu este rușine? Am putea continua exemplele, dar să nu fie spre obosală sau spre... În gresoșare le aveți frățile voastre de de în casele și în viața frăților voastre. Sunt Ioanda Maschin spune în de canoane a Maicii Domnului, Maica Domnului, ajută-mi în ceasul când Fiul Tău va veni să ia vrednicia chipului Său care a pus-o în mine. Deci această vrednicie, chipul și asemănarea lui Dumnezeu care a, a pus-o Dumnezeu în noi, trebuie să o purtăm noi și pentru care vă dau răspuns în ceasul judecății. Viața aceasta este o golgotă, o adevărată golgotă, dar parcă e mai frumoasă cu zdruncinături și cu valuri din care să ieși, ca un copac ciufurit decât o viață de boiemă, o viață boiemă, o viață de alcool, o viață care îl duce în cele din urmă, pe majoritatea la sinucidere sau de Când spune Mântuitorul, cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, să se repete de sine și să-mi urmeze mie, arată niște lucruri de atâta de frumoase și cu bun simț. Nu te obligă Hristos. Și dacă vrei ca să vii după mine și ca să te duci undeva, oare nu presupune să ai și conceptul a ceea ce vrei să faci? Deci te invită, vină la masa mea, eu am desfășurată identitatea mea, iar dacă tu vrei să vii, ia-ți crucea, de sine, ia-ți crucea și urnază mie. Mântuitorul, când a venit pe pământ, a urmat crucea Golgotei, ca drept dovadă ce a pățit. Oare nu știa ce va păți? Cum ne ducem noi necunoscuți și ne întâmplinăm cu fapte pe care pe urmă le regretăm? Știa absolut totul, știa că va merge spre moarte. Și cea mai abominabilă moarte, ucis de cel mai iubit din zidirile sale, chipul și asemânarea lui Dumnezeu, fără motiv, motivul răutății, Dragi credincioși, această vrednicie o va cere Dumnezeu de la noi. Toată acesta urmează apoi și judecată. După viață de om, trebuie să dea omul seamă de toate faptele lui. Judecata atâta de ușoară va fi și brândă că tu te judeci. Spune prorocul David, paharul în mâna Domnului plin de amestecăture, vărsatul sau din cesta în ceeași drojdele vorbea și pământului. Paharul este plin cu vin, dar răstoarnă Dumnezeu paharul curat și vinul curat al drepților. Iar drojdea care rămâne o dă păcătoșilor care este grețoasă. Pentru asta ai muncit o viață, aceasta o ai de acum. În alt context, cuvântul Domnului celui ce, ta, cel ce taie para focului, focul este din două părți componente, lumina și căldura. La cuvântul Domnului acea para focului se taie în două, lumina se va împărtăși nearzătoare. Împietoare, satisfăcătoare, pentru ființa ta va fi dreptului, iar focul va fi păcătosul. Dragi credincioși, spune Sfântul Grigorie de Nisa, toate întâmplările care le întâmpină în omul în viață sunt de fapt spre aș deștepta mintea la timp, ca nu cumva, Perseverând în pașii lui străini mântuierii, să se trezească deja la capătul mâniei lui Dumnezeu. De asta viața a lăsat-o Dumnezeu semănată cu valuri, ca noi să ne aducem aminte că suntem trecători și neputincioși. Mărturisește Isoria de onoare care de trecători prin viața aceasta, ca și noi, Mergând odată cu corabia a fost în primejdie de moarte. Abia s-a salvat pe o scândură. Așa frică a tras atunci momentul acela că l-a marcat toată viața și având o casă cu priveliște spre mare, cu priveliște frumoasă, a închis geamul acela să nu mai vadă niciodată mare. Ceea ce a tras atunci a frica morții. Și a zis în mintea lui, niciodată nu voi mai merge, Că am simțit moartea lângă mie, respira lângă mine. Un care de filozof mergea cu corabia și iarăși împrimește de moarte, a spus și și-a jurat toată viața, nu voi merge, nu mă desparte decât o scândură de moarte. Cât de aproape este omul de cele care te duc din corp? Un le rege al Atenei a fost exilat datorită mâniei poporului, nu neapărat că avea el fapte care erau de motivație pentru ceea ce au făcut atenienii. Dar când s-au văzut în preajma războiului, nu mai avea pe cine să-l pună conducător și s-au dus la el să le libereze cu scuzele de rigoare, dar el le a spus, Ceea ce mi-ați făcut, nu mă voi mai întoarce, că voi iarăși voi întoarceți și iarăși nu are stat, iarăși nu exilat sau poate mă umorim. Și pentru asta nu mai vreau porfira care mi a spus o tot voi. Mai bine rămân aici unde sunt eu. Ce frumos ar fi să gândească și oamenii de astăzi în felul acesta. Dragi credincioși, Judecata de multe ori o avem în mintea noastră. Vedeți că ne-a lăsat-o Dumnezeu în conștiința noastră. Te faci culpabil în toți pașii vieții tale, dar când conștiința acestea amorțită spre moarte, deja ești o nulitate în viață. Un împărat în lăcomia lui, având un frate, și știind că s-ar putea să-l secondeze la împărăție sau să ia împărăție, acela nevinovat fiind, a recurs al octăvii. Zis și făcut. El a rămas împărat în plinătatea porții lui celălaltă mormânt. Nu-l putea judeca nimeni pentru ceea ce a făcut. Și câte din asta se întâmplă în lume și s-au întâmplat. N-a de judecata lui Dumnezeu ca atunci, după un timp, când punea capul jos să se ordineasă ca un împărat, nici măcar ca o slugă nu avea un pic de sol. I-a venit fratele cu un potir, cu sângele lui aburin și spunea, bea frate, bea. A lăsat împărăția, a lăsat tot și s-a dus în alte părți. N-a scăpat de judecata, în cele din urmă s-a sinucit. Vedeți, dragi credincioși, nu l-au părât oamenii, l-a părât conștiința. De ce ne lasă Dumnezeu poșmarul, vise urâte, să ne aducem aminte cât de șubrezi suntem, cât de neputincioși suntem și tot ce înseamnă viața unui om, dragi credincioși, nu este altceva decât o invitație. La neputința noastră să ne aducem aminte că nimic nu este sănătate. Cum spunea apostolilor și după apostoli până la noi, nimic fără de mine nu veți putea să faceți. Zice Mântuitorul înainte de a fi ocărât, bazroporit și ucis, în ceasul acela își vor da seama pe cine au împuns. Lucru care s-a și întâmplat. Mântuitorul și-a făcut toată treina de minuni ca un Dumnezeu, nu ca un om cu puteri miraculoase, cu puteri dumnezeiești, ci ca un Dumnezeu, că cei dinaintea Mântuitorului și după Mântuitorul invocau pe Dumnezeu. Când prorocul Ilie făcea minunile, îl chema pe Dumnezeu de Avram, a lui Isaac și al de am Aici Mântuitorul nu cheamă pe nimeni, îi spune, ridică-te, ia-ți tău și umblă, mergi la casa ta hananiantă, fica ta este vindecată și toate celelalte minuni le fac și ca un Dumnezeu. Apropiindu-se Paștele Iudaic și știind că se apropie de ultimul pas al vieții lui Pământești, se lasă, face se lasă prins ca să scoată toată mizeria omului. Și apoi când l-a pus sutașul pe cruce și a ieșit sânge și apă și s-a închimecat celul și pământul, atunci s-au dat seama cu toții pe cine au împuns. Așa și l-a judecat, pe dragi tot omul de pe pământ își va da seama pe cine au împins cu păcatele lor și prin indolența care au arătat pe față de ziutărul nostru și al lor, bineînțeles. Mă cutremur în ziua de astăzi de oamenii care își pierd cârna, cârma chiar și moralicește. Lucrurile sunt așa de bine ticluite și făcute cu sensibilitate, de ce mai iscusit scusit pe la toate consuri de spune năvot, în unul tot vei cădea. Mulțimea acestor curse care s-au întins în lume îi prinde pe majoritatea oamenilor. Singurul pește care nu poate să-i prinde este creștinul adevărat. De deci ce a lăsat Dumnezeu și Sfinții Părinți postul? Măcar de această cursă scapi. majoritatea vedeți că pierd și își pierd și capul pentru împlit de nimic. Se duc în fel de fel de organizații sau se duc în nenumărate nebunii de erezii pentru un pânt de ce care se golește și acela după măsura timpului. Dar nimic nu este stătător aici pe pământ. Acestea sunt nevoatele care le lasă diavolul, iar pentru un creștin... Dacă el postește, cu ce să te îmbie pe tine? Dacă ai o măsură, în bunul simț, acolo el nu te poate agăța. Când apostolul Pavel se încălzea la foc dintr-un naufragiu, împreună cu ostașii care îl duceau la Roma, a sărit o viperă din foc și s-a lipit de mâna lui, dar a căzut un foc din nou, nu l-a putut mușca. Barbarii nu mai puteau de bucurie. Iată că își spune că este creștin. Își spune că se închină lui Dumnezeu. Alt Dumnezeu față de Dumnezeu noștri. Atunci de ce viper a ieșit și l-a mușcat? Nu l-a putut mușca. Și spun Sfinții Părinți, să fiind acest lucru, n-a găsit păcat în el. Diavolul a făcut acest lucru. Dar vipera nu l-a putut mușca, că păcatul nu era, că acesta este cuierul de care se agasă diavolul. Din acest motiv un creștin adevărat niciodată nu va fi, nu va fi dărmat, nu va fi supus mizeriilor lumii. Credeți cu adevărat în Hristosul cel adevărat Ele ziile știți ce sunt? ca niște indicatoare la o răsfruce de drum. Punești în drumul, normal că te uiți, dar dacă îți spune indicatorul greșit, te duci în prăpastie. Cum spunea și Mântuitorul, la timpul acela mulți Hristos vor apărea, vor face și minuni. Duceți-vă la să vedeți minuni de la țigăni Și zic și Tatăl nostru, și-au și poam în casă. Dar dacă tu ești om slab și n-ai nici măcar elementarul conținut de credință, ești lesne de cucerit. Ești un peștișor micuț care imediat va atinge în tigaia satanului. Dragi credincioși, cum spunea Mântuitorul, toată lumea de-a-mi și ți-ai pierdut suflet, nimic n-ai Voltaire, marele filozof al Franței, încondeia cu litere groase, parcă de nu le-ar mai șterge colgul vrei. A pierit ca un câine, avea gradul 33, a scris împotriva lui Dumnezeu satanistii. Pe patul de moarte răcnea cât îl ținea gura să-i sardă să cărțile care le-a scris împotriva lui Dumnezeu. Era să căința. Iuda s-a căit și el, dar cum s-a căit? S-a dus s-a spânjurat. Când a murit președintele Franței, era intubat și el, tot atâtea grade. A cerut de la medici ca să îi întrerupe viața artificială care era, dar cum? Cunoștință o avea. Și l-a întrebat o asistentă mai, a, mai la urechi. Domnule și nu vă e frică de moarte. Trebuie să spun, nu mi-e frică de moarte, mi-e frică de tremură toată ființa de ce este după moarte. A trăit ca un câine și a murit ca un câine. Dragi credincioși, nu vreau, cum a mai spus-o de multe ori, să vă izbesc în ceva nefiresc, ci din contra, prin aceste exemple care s-au întâmplat celor dinaintea noastră, și se întâmplă multe și nouă, ar trebui să fim mai puțin înțeles, puțin tăr mai înțeles spre cele duhovnicești, că viața este destul de șăgalnică, de momitoare. Și dacă te-a prins într-o cursă, cu creu mai ești în aceea. Mai ales câte stilate și discrete sunt cursele în cea de astăzi. Au fost Paștele catolicilor, Nici măcar luna pe cera lui Martin nu este, după cum a lăsat Sfinții cărinți. Poți să-ți faci orice sărbătoare când vrei, cine te oprește. Când s-a schimbat calendarul în 24, printre dificile schimbării calendarului era ca toate sărbătorile să se țină la sfârșit de săptămână. Deci, care cum cădeau luni, marți până sunt duminică, toate să adunate și sărbate odată, duminică. Vor veni alte nebunii, așa cum se schimbă ceasul. Cine poate opri? dar măcar noi să fim cu minta înțeleaptă să nu stricăm la dumnezeiască a Sfinților Părinți și chiar a omenirii care a venit până în ziua de astăzi. Omul va fi rușinat în cele din urmă împreună cu slujitorul lui. Când va veni Antichrist, va pieri și el și restul omenirii care slujește lui. Să avem grijă să ținem nu numai din for de credința, ci fapte, Ca să nu fim doar un copac cu frunze, o coroană mare și frumoasă, ca fără rog, el fiind țipit pentru rog. Iubiți-l pe Dumnezeu cel adevărat care peste patru săptămâni se va da spre Și moartea de voi este dragă care ne ne-a pus în temă frumusețea care a inoculat-o noi și de care trebuie să dăm seama în ceasul de pertinin. Lui se i dăm slavă și cinste în vecii vecilor.